Tetapi penyakit hati ini tak ada penawarnya Kejualan al Quranul Al-Karim sahaja uh, Walihala Syedina Ahmad bin Khartab Yang keluar daripada rumahnya nak bunuh kepada Rasulullah Baca sedikit quran Saja luluh hatinya Hancur hatinya, lembut hatinya Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membaca Al-Quran Quranul al Al-Quran Penawar kepada hati dan Syedina Abu Bakar dan Siddiq Radhiallahu anhu wa arzah Ketika dia mengatakan kepada misbah Mistah ini Kazen uh, kot Dengan Syedina Abu Bakar Walhasil ada hubungan family uh, misbah ini pernah menuduh uh, Kepada putri putri Syedina Abu Bakar Kalau Syedina Aisyah Kalau Syedina Aisyah pernah berbuat uh, Zina Setidak Abu Bakar marah kepada Mistah. Maka dia mengatakan bersumpah, Ya Allah, kebiasaan saya memberi kepada Mistah ini, saya akan putuskan, saya akan bagi lagi kepada dia. Mistah ini nafkahnya yang tanggung Setidak Abu Bakar sudah di. Tapi pasal perbuatan Mistah menodai, menuduh marwah, Setidak Aisyah merupakan putri Setidak Abu Bakar, maka Abu Bakar pun marah kepada Mistah dan berkata, Demi Allah, saya akan takkan tak akan bagi lagi duit kepada dia. Turun firman Allah Subhanahu wa taala janganlah sekali-kali orang yang ada keluasan di dalam harta itu bersumpah untuk tidak memberi kepada orang-orang kerabat dan family tidak mahukah kamu untuk diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebenarnya akan mengatakan ya Allah aku nakkan ampun daripada engkau aku akan bagi lagi kepada dia dan dia pun bayar kafarah sumpah tadi yang dia bersumpah tak nak bagi diberi pemberian, disambung kepada siapa? Orang yang menodai marwah Siti Abu Bakar apa yang menyebabkan Siti Abu Bakar melangsung meneruskan pemberiannya diubati hatinya yang marah tadi itu dengan Al-Quran Al-Karim wahakala penyakit apa saja daripada penyakit hati orang yang tak sabar yang panas barang, yang suka marah yang suka merajuk, yang suka ini penyakit-penyakit yang tak betul yang ada dalam hati dan jiwa Carilah penawarnya daripada Al-Quranul Karim. Macam mana nak cari penawarnya? Baik itu dengan memulai membacanya dengan niat Ya Allah kekurangan yang ada pada aku ini suka marah. Mohon dengan izin kau dengan bacaan Quran yang aku baca ini supaya marah aku boleh redel. Ha, niatkan itu perkara-perkara yang ada kekurangan dalam kita punya hati dan jiwa untuk memohon kepada Allah subhanahu wa taala diberikan penawarnya melalui membaca Al-Quranul Karim. Wal nasyir Al-Quran ma syifa. Kami turunkan daripada Al-Quran syifa, penawar. Aa, setiap kali, kali baca Quran cari penawarnya. Aku, kita itu masalah? Ha, cari penawarnya di dalam Al-Quran, Dan akan bermula dengan niat dan juga mencari makna-makna dengan penghayatan kepada ayat-ayat yang dibaca. Warahmah rahmah. Dua fungsi pertama tadi, syifa, penawar. Yang kedua, rahmat. Apa arti rahmat? Uh, tapi kalau kita tengok juga orang-orang kafir pun baca Quran juga, kenapa tidak apa itu tidak ada penawar kepada mereka untuk untuk boleh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang kafir pun baca Quran dia perumpamaannya itu syarikat televisi yang menyebarkan di punya gelombang untuk boleh diterima di beberapa tempat. Kalau kawasan untuk menerima gelombang itu clear, maka itu siaran akan menjadi clear. Tapi kalau kawasan yang gelombang untuk nak menerimanya itu tak clear, susah berat, maka gambar pun tak clear. Kadang suara gambar tak ada, suara pun tak ada, gambar putih dan hitam itu sejata nampak jelas jadi permasalahannya bukan kepada gelombang daripada syarikat televisi yang nak sebargantuk tapi kawasan yang kita ada itu yang problem sama juga dengan Al-Quran kekuatannya memang kuat untuk menyentuh hati si pembaca kecuali bila mana kawasan hati si pembaca itu terlalu tebal penghalangnya untuk menerima Al-Quran maka dia tak boleh terima Al-Quran tapi hati yang ready untuk menerima dia boleh untuk menerima sentuhan ala setiap ayat yang dibaca oleh si pembaca al-Quran al-Karim. Warahmat, apa arti rahmat? Arti rahmat tadi penawar ya, syifa. Saya katakan fungsi Quran dua, rahmat, afwat syifa dan juga rahmat. Apa rahmat? Rahmat itu adalah Uh, orang itu kalau mempunyai stamina tubuh badan yang kuat dia tak mudah terserang penyakit apa namanya itu kekebalan tubuh badanlah apa itu nak bahasa kedokteran pun tak faham kat kasih bagi penjelasan bal hasil adalah apa namanya antibodi ya, antibodi tapi kurang macam itulah rahmat ini hati dan tubuh badan yang terubati dengan penawar Al-Quran bila mana orang itu terus membaca Al-Quran, dia mempunyai antibodi yang kuat jadi Al-Quran bukan hanya mengobati, tapi memberikan kekuatan kepada hati dan jiwa manusia untuk tidak mudah terserang kepada penyakit-penyakit yang sudah disembuhkan oleh Al-Quranul Karim jadi dua fungsi utama Penawar, penyembuh Dan juga menjadi penting anti, Memberikan antibodi yang kuat Kepada hati dan jiwa Untuk tidak mudah terserang kepada penyakit-penyakit hati Dan jiwa Ataupun kepada tubuh badan Limu'minin Itu bagi orang-orang beriman Jadi orang-orang beriman Bila mana baca Quran Cari ini dua perkara Penawar dan juga uh, Pelindung kepada tubuh badan kita Dan hati dan jiwa kita Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, wada yazi itu illa kasara dan tiada akan bertambah kepada orang-orang yang zalim kepada Al-Quranul Karim yang tidak mahu membaca dan terkesan dengannya, yang tidak mahu menghayati dengannya, tidak akan bertambah kepada orang-orang seumpama ini illa kasara melainkan kerugian sahaja. Wallahu taala a'lam saya tak akan sambung dua atau tiga ayat lagi kan ambil ha, masa agak lama sikit jadi saya cukupkan sampai di sini sahaja minta maaf kerana hanya ada tiga empat ayat saja kita bahas insya-Allah ada manfaatnya untuk saya dan semua yang hadir di sini insya-Allah ada yang mau bertanya sebelum saya tutup nah Sujud tilawah uh, Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan Bila mana seseorang membaca ayat di dalam Al-Quran Lebih kurang ada 14 tempat di dalam Al-Quran Kita disunahkan untuk sujud tilawah Disunahkan sujud tilawah di dalam salat ataupun di luar salat Bila mana di luar salat Maka ada beberapa perkara yang perlu untuk dipenuhi syaratnya Yang pertama berada dalam keadaan bersuci yang kedua adalah memulai dengan menghadap kiblat. Yang ketiga adalah dengan mengucapkan tabiratul ihram Yang keempat adalah bersujud sekali Yang kelima adalah bangkit daripada sujud Yang keenam adalah assalam Itu bila mana uh, sujud tilawah dilakukan di luar salat uh, Adapun bilamana sujud tilawah dilakukan di dalam salat adalah berhenti kepada tempat-tempat yang memang disunahkan untuk sujud, kemudian terus pergi ke sujud dengan memanjangkan takbir, uh, Allah ke terus ke bawah. Uh, baca di dalam sajadahjiililladhi khalidhu wasalwarhu washakhsama muwasarubu fatbabarak Allah s.w.t. Allah maktublihi bhihanda kajra waj al-halina kadhurah waj alih mina muktabar bi daud itu apa namanya uh, uh, doa yang dibaca ketika sujud tilawah uh, Allahumma shallam tuwajjih ini baca doa kalau tak hafal semua maka kita cukup membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdiin baca tasbih uh, alangkah baiknya kalau uh, membaca doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam dan ada sunnahkan dalam sujud tilawah kalau bermakmumkan dengan imam kita kena ikut kepada imam Kalau imam tak sujud, kita tak boleh sujud Kalau imam sujud, kita wajib untuk sujud Bersama dengan uh, al-imam Ada al lagi betulnya? Ya Apa hukumnya baca solat? Boleh Dengan syarat tidak banyak untuk bergerak Yang menyebabkan batannya salah Dengan gerakan lebih daripada 3 kali Ada lagi Bisa. Ya kalau kita semayang sunat sebelum adzan subuh, adakah itu dikira ni semayang tahajud? Sebelum adzan subuh, ya. iaitu yani sebelum adzan subuh mana sebelum fajar. Ya. Kalau solat uh, sunnah dilakukan sebelum fajar, otomatik akan menjadi solat tahajud ya. atau solat malam. Ada lagi? Saya insyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Selamat Hari Raya, Idul Fitri, Muqadaman daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah, mudah Allah sempurnakan kita sampai ke penghujung bulan Ramadhan. Dalam keadaan sehawal afia dan amanibah dan diterima oleh Allah Doa ini kabulkan oleh Allah Dan juga salat qiyam yang dilipat gandakan oleh Allah Dan mudah-mudahan dijadikan kita semua ahli ladatul qadar Dapat pemberian yang besar pada malam itu Dalam keadaan kita mengabdikan diri kepada Allah Dan istimewa amal ibadah kita pada malam hari itu Lebih daripada kebiasaannya Dan diberikan oleh Allah pemberian di luar jangkauan akal fikiran kita insyaAllah dan mudah-mudahan dari pengunjung kehidupan kita adalah khusrat khatimah Untuk kita dapat berjumpa dengan Allah dengan gembira membawa ganjaran amal ibadah. puasa insyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wissirul Fatiha wa Wa'ilah hadiru bin Alamin Rabbana teka berminna yang nakata asmin al alim طوب علينا ان كانت ابراهيم دعاءه فيها سبحانك اللهم و فيها سلام واخذ دعاءه من الحمد لله رب العالمين قبل